27. Ágy nem ő csere. You're a fucking genius man. Sétán az ifjú Padawan, már mármint Bálint meséli, hogy a szülei felismertek a ma beszélőn. Pontosan tudják, hogy miért vagyok itt, és elismerik a civil ellenzéki tevékenységemet. Sőt, a Michael madsen ügyemmel kapcsolatban is képben vannak, Sajnálják az egészet, illetve nem értik, hogy abból a hatalmas pofára esésből hogyan tudtam felállni és újra kezdeni az életem. Uramisten, már nyolc éve, hogy visszajöttem Amerikából. Ma már csak egy csodás és tanúságos a múltamból, de akkor majdnem beledöglöttem. 2009-ben éppen szerencsém voltam a szüleimnél, amikor csörgött a telefon. Az a hívtak, hogy itt van ez a Michael Madsen nevű szuperztár, a Tarantino filmek közkedvelt alakja, éppen itt forgat Budapesten, de közben díjat kapott Portugáliában egy független filmes szemlén, és nincs miben átvennie. Az itteni személyi asszisztense pedig rám gondolt, tudnám-e fogadni. Hogy tudom-e, A leborulok a lábai előtt, csak az a problémám, hogy pont szerencsem vagyok. De megkérem az asszisztensemet is ki fogja a boltot. Vigyetek bármit, amit láttok, ha tetszik Michaelnek, részemről az óriási megtiszteltetés. Pár óra múlva újra hívtak, hogy Michael Matson teljesen el van ájulva a cuccaimtól. Kurvára jó rá minden, mint később kiderült egy a méretünk. Mivel az egész divattervezés egy önfényező, önöltöztető self-made vállalkozásból nőtte ki magát, alapvetően magamnak terveztem a cuccokat, Azóta sincs ez nagyon másképp. Akkoriban pedig már azt a dögös, stríci és bedeszes vonalat képviseltem, ami nagyon megtetszett Michaelnek. Olyannyira, hogy egyrészt választott belőle magának, amiben el tudott menni a díjat átvenni, másrészt azonnal fölrendelt Budapesten magához, hogy bizniszt ajánljon, mert ilyen tehetséget ritkán lát és ajánlata van számomra. Hát én beszab az örömtől. El se akartam hinni. Ha nem szerencsen lettem volna a valamikori gyerekszobámban, azt hittem volna, hogy kamera. Másnap föl is utaztam Budapestre a kis hülye kutyás mellényemben, a nyomi bermudámban, meg a szakadt flipflop flop papucsomban, és megjelentem a menza étteremnél a liszt téren, mi mással, mint a piros SLC 450 V 107 es közkeletű nevén Bobby Ewing Mercedes sportkupémmal. Michael medzen épp ott adott vacsorát a Magic Boy szereplőinek, ott volt Hújber Feri, Szabó Győző, Pindrok Csaba, a Guy Ritchie filmekből ismert Winnie Jones, meg persze az egész táb. Beléptem a hülye papucsommal, széttetovált karral, a torzombor szemüveges formámmal, és bemutatkoztam Michaelnek. Hi, I am Zoltán Herceg, fashion designer, nice to meet you. Mire lazán mondta, nyugi, tudja. Amint meglátott, tudta, ki vagyok. Menjünk ki, azonnal tárgyaljunk. A többiek csak néztek, hogy mi a fasz, hová megy rögtön Michael Metzen ezzel a divatbóhútszal. A Paulai Ede utcában állva aztán előadta, hogy mennyire kibaszott zseniális tehetségnek tart. Man, you are a fucking genius man. Üzletet ajánlott. Régóta ki akar jönni egy American Bedes nevű ruhabrenddel Los Angelesben, és szeretné, hogyha azt én tervezném meg, ha közösen csinálnánk. Magyarul bizniszt ajánlott. Hollywoodban. Michael Madsen. Nekem. Majd megkérdezte, hogy csinálhatunk -e egy közös fotót. Hát mondtam is se kő, the stone. Legyen közös fotó, nem bánom. Kukrétan úgy éreztem magam, mint aki egy filmbe csöppent. Vagy egy álomba. Vártam, hogy mikor ébredek fel. De valahogy nem ébredtem fel, mert innentől kezdve hét évig ezt az álmot kergettem. Pedig már a kezdet-kezdetén voltak gyanús jelek. Amikor megkérdeztem mégis, hogy gondolja, mik az opciók, mik a feltételek, hogy kéne ezt az egész brendet megcsinálni, arra mindössze ezt válaszolta, 80-20. Ennyi volt az üzleti terve. osztottam szorosztam, pedig nem vagyok matematikus, Kalkuláltam, vélelmeztem, hogy övé a 80, enyém a 20. De hogy minek a 20 és minek a 80 százaléka a profitnak, a bevételnek, a cégnek, a vállalatnak, a költségeknek, a befektetésnek, arra nem kaptam választ. De mivel közgazdász végzettségem van, egy-két üzleti tervet láttam már az életemben, ezért temestem kétségbe. Bevontam komoly, vagy inkább annak tűnő embereket. Ezzel a névvel és ezzel az arccal, mármint az övével is az enyémmel, évek alatt sikerült odáig eljutnom, hogy lettek befektetőim, lettek partnereim, támogatóim. Évekig házaltunk kockázati tőkért. Voltunk a gatyánféle Dokler Holdingnál, jártunk egy csomó cégnél, kockázati tőkéseknél, befektetőknél. Végül lett két maszek üzlettársam és elkészítettünk egy frankó kollekciót, száz 120 ruhát a lehető legjobbakat, amiket addig csináltam. 2009-ben, amikor megismerkedtünk, négyszer tizenhárom ruhát mutattunk be a stúdióban a tiszteletére, amit Vizótól kaptunk meg az alkalomra. Életem egyik legjobb divat volt. Nagyot ment a YouTube-on is. Ez volt a H1Z1, támad a divat vírus kollekció. Nagyon magasra tettük a lécet már akkor is. Úgy volt, hogy Michael Madsen is eljön erre a bemutatóra fellépni a többi magyar élvonalbeli színész mellé, de ebből aztán ugyanúgy nem lett semmi, mint az összes azt követő ígérgetésből. A samar kiderült, hogy a csávónak nagyobb a füstje, mint a lángja, és hogy én jobban állok anyagilag, mint ő, pedig sose voltam egy milliómos alkat. Minden tudtam róla, ami az újságokban megjelent. Nincs pénze, sőt, konkrétan csődbe ment, mert fűnek fának tartozik, vagy négy millió dollárra, Piers Brosnentől kezdve Quentin Tarantinón át, a virágkötőig, az autószerelőig, a medencetisztítóig. Csúnyán eladósodott. Egyszerűen nem tud bánni a pénzzel. Zűrös ügyei vannak, a fiát letartóztatták, és neki is volt ittas vezetése, meg más balhéj. Szóval azt hamar felmértem, hogy ő nem fog tudni pénzt tenni ebbe a bizniszbe, de nem baj, mert van egy ilyen nevünk, meg egy ilyen arcunk. A tőkét majd mi megoldjuk. Amikor legközelebb Európában járt, találkoztunk vele Párizsban, és aláírt egy szerződést, ami a mai napig is megvan. Az áll benne, hogy az ő arcával és nevével határozatlan ideig, illetve visszavonásig tervezhetek brendet, ruhákat, céget. De túl sokra nem mentünk vele, mert ez még mindig kevésnek bizonyult ahhoz, hogy tőkét tudjunk bevonni itthonról. Miután megcsináltuk azt a nagyon fullos kollekciót, elhatároztam, hogy kimegyünk vele Los Angelesbe, hogy lefotózzuk Michael-t és legyen egy komoly referencia anyagunk. Azt gondoltam, hogy itt vannak ezek a gyönyörű, extra minőségi ruhák, és ha ezeket magán a főhősön fotózzunk be a világ legjobb helyszínén Hollywoodban, akkor az már olyan erős marketing anyag, hogy tudunk vele komolyabb pénzekért házalni. Rengeteg munkát, tervezést, szervezést igényelt, mire sikerült kijutnunk hozzá, mert állandóan igazodnunk kellett Michaelhez. Egyszer itt forgatott, egyszer ott. Öten mentünk. Viszlai Márk, Magyarország legjobb divatfotósa, az ő asszisztense, nyúl, egy 45 kilós, kedves és ártalmatlan szépség, valamint az akkori barátnőm Csöpi és az üzlettársam. Sok millió forintba került a repülőjegy, a szállás, a fotoapparátus, meg az öt nagy bőrönnyi ruha, amit magunkal vittünk. Végül nagy nehezen eljött a várva várt nap. Kiutaztunk hozzá Malibúra. Ott azonban nem az a fogadtatás várt minket, amire számítottunk. Michael egyáltalán nem volt olyan lelkes, mint mi. Elbaszott sok ruhával jelentünk meg nála reggel kilenckor egy teletömött, bérelt, fekete, behemót nagy kedileg eszkeleiddel, ehhez képest ő pont költözött át az egyik molibúi házából a másikba. a csomagok, papírdobozok, kartondobozok, össze-vissza. Aztán felbukkant Michael. Mindjárt jövök, srácok! Majd eltűnt. Eltelt negyed óra, fél óra, hol itt bukkant elő egy ablakban, hol ott egy terasz ajtóban. Mi a fasz? Aztán nagy nehezen megjelent. Szavaztuk srácok, kezdjük el a munkát. Oké, mondom, azonnal menjünk le a városba, megy az idő. Elvégre Hollywoodnál nincs jobb helyszín a világon fotózáshoz. Á, az nem úgy megy, engedélyetek van? Miféle engedély? Hát te vagy a mi engedélyünk, Michael, válaszoltam. Hát az nem úgy megy gyerekek. Itt úgy megbüntetnek a rendőrök, mint a szar. Ez itt Hollywood, itt minden a pénzről szól. Nincs semmilyen engedélyünk. Egyébként is honnan a bélből tudtam volna. Akkor nem megyünk sehova, majd itt megcsináljuk. Mondta, itt? De hát nem a kultúrába akarunk fotózni, meg az otthon magazinba baz, meg. Már mint itt fogunk fotózni a házban. Paf. Most mi van? Körülnéztem. Mindenük csomagok, dobozok. Egyébként szép házban lakott, óceáni panorámával egy dom tetején. Néki Minás volt a szomszéd, éppen kint is volt az udvaron egy testőrrel, vagy száz méterrel lejjebb ugyanazon a domb oldalon. Úgy látszik, a kelleténél egy másodperccel hosszabb ideig néztem oda, mert a nagy darab a testőr elkezdett üvöltözni, hogy mi a fasz bámulok, és azonnal meg is indult felénk. Michaelnek kellett megnyugtatni, hogy üzletfelek vagyunk Magyarországról, nem akarunk semmi zűrt, nyugi van. Egy szóval elég szarú kezdődött az egész. De aztán csak találtunk megfelelő helyszíneket Michael házában, ha már leutaztunk, ezért tízezer kilométert ne nyafogjunk, csináljuk. Volt egy nagy fal, telefuttatva gyönyörű, szép rózsákkal át a garázsban egy lángnyelvekkel telefestett, kibaszott gyönyörű retró Pontiac Firebird, meg egy napsárga csupa Harley Davidson. Gyorsan megcsináltok hozzá a stylingot, Márka fotós pedig elkezdte instruálni, hogyan helyezkedjen a sárga ingével harmonizáló, böhöm nagy motoron a rózsafal előtt, de Michael hűvösen leintette. Figyelj, haver, én vagyok a hollywoodi filmstár, te meg csak a fotós. Én majd tudom, hogyan kell ülni, te meg csak kattingassál. Megint egy kibaszott hideg zuhany. Hogy lett valaki ekkora pöcs? Mark majdnem megsértődött. Nincs ehhez hozzászokva, ő sem. Én sem. Alig tudtam meggyőzni, hogy ne szívjam erre. Folytassuk, csináljuk, ha már egyszer eljutottunk ide. Keserves lassan haladtunk. Eltett négy óra, és még mindig csak a második képnél tartottunk. Ez volt a firebird amit nem akart az Istennek se kihozni a garázsból az óceáni hátterű udvarra, valami irdatlan kamudumára hivatkozva. Ezt a képet a fotós végül egy szintén V107-es kabriómerci motorház tetőjéről lőtte hasonfekve, mert az se volt hajlandó főhősünk odébb a garázs elől. Állítólag nem találta a kulcsát. Tíz perce állt oda vele. Beszartunk ezen teljesen. Csak néztünk egymást, mint a hülyék, hogy ilyen nincs, baz meg. Nagy nehezen aztán csak meglettünk ezzel a kompozícióval is. Majd mondta már, hogy oké, okay, töltsük le gépre, nézzük meg milyen laptopon. Oké, okay, nézzük meg. Oda jött Michael, meglátta a monitort és a fejére csapott. Hú, basszáltak meg, ez ilyen? Összenéztünk. Mert milyen? Hát gyerekek basszátok meg, ez világszínvonalú. Hát mi az anyádat gondoltál, bazd meg, hogy milyen lesz? Azért jövünk ide Magyarországról, hogy csináljunk. Ez a csávó Magyarország legjobb divatfotósa, én meg a legjobb dizájnere. Ezek itt a legmenőbb ruhák, te meg a legnagyobb hollywoodi sztár. Szerinted mégis milyen lenne bakker? Csak nézett a hülyetök. Vakarta a fejét, és azt mondta, hogy őt már nagyon sokan fotózták, de ilyen képeket még senki nem csinált róla, vagy csak kevesen. Akkor jöttünk csak rá, hogy mi a problémája. Amerikában, főleg Hollywoodban nincs fotózás 50 fős tább nélkül. Ott bazd meg külön hozza az egyik balek az egyik lámpát, a másik a másikat, a harmadik a kamerát, a negyedik a szendvicset, az ötödik a kávét, a hatodik a sminkes fiú, a századik meg a fodrász asszisztens meg a kurva anyja. Ő olyat még nem látott, hogy öt ember ilyen világszínvonalú produkcióra képes pár óra alatt. Erre mondom én, hogy Magyarország jobban teljesít. Egy csapásra megjött a kedve a fotózáshoz. Hirtelen mi lettünk az istenek. Azonnal menjünk, srácok, a Sunsetrip legkomolyabb motorszalonjának a vezetője nekem spanom, az egy kurva jó helyszín. Végre, jó reggelt, Michael. Erre ment el hat óránk, a nagy semmire. Le is mentünk azonnal a motorszalomba, tényleg kurva jól nézett ki. Már nem kellett az engedése. A műhelyben meg az utcán meg is csináltuk a tervezett plusz 7-8 fotót fele annyi idő alatt, mint amit otthon szerencsétlenkedtünk. Kiraktam michael a Santa Monica bulvárdon az ikonikus formóza előtt, beállítottam, mint egy bábút, akkor előrontott márk meg a vérnyúl az egyszál hatalmas lámpával pak-pak-pak, három perc alatt megvolt a zseniális felvétel, már ott se voltunk. Ennyit az engedélyről, meg a sok-sok baszakodásról. Sokat szenvedtünk érte, de az eredmény végül mindenért kárpótolt. Hazajöttünk a fotókkal, megcsináltuk a mézes, mázos, hímes, hámos, színes, szagos üzleti tervet, és elkezdtünk vele házalni. Nagyon komoly helyekre jutottunk el. Aztán egyszer csak Michael Madsen fogta ezt a kilenc képet, és fölrakta a Facebookra. És annyit se írt hozzá, hogy uk fuk bazd meg, semmit. Fogta az aranyadóászunkat, ezt a kilenc kurva jó fotót, és kirakta mindenféle információ nélkül. Azonnal írtam neki egymért, hogy figyelj, ezt miért csináltad? Hogyan nullázhatsz le ennyi melót azzal, hogy ellövöd a point, a saját szaros Facebook oldaladon úgy, hogy egy rohadt, mocskos, kanyi információt nem írsz oda? Hát legalább azt odaírtad volna mellé, hogy ez egy új brand, az American Badass, Herceg Zoli tervezi, Michael medzen meg az arca. Jövőre indulunk. Befektetőt keresünk. Vagy valami. Vagy bármi. Erre azt válaszolta, hogy én ne dumáljak neki, mert ő a marketing szakértő, majd ő tudja. Nincs szüksége kioktatásra. Ezt írta, nincs szüksége kioktatásra. Az egész kibaszott 7-8 év így telt el. 2014-ben kimentem Los Angelesbe, hogy megváltsam a világot, de az ugyanilyen kaotikus és esetleges volt. Michael például pénzkért azért, hogy bejöjjön velünk tárgyalni Malibu-ból West Hollywoodba. Ez kb. olyan, mint a behívnám az káposztás káposztásmegyerről a Deák térre, és ő ezért azt kérni, hogy béreljünk neki a Kempinski-ben egy szobát 1500 dollárért. Az majdnem fél millió forint. Miről beszélsz bazd meg? Inkább megtartjuk az 1500 dollárt, csinálunk belőle egy fullos kollekciót, kimegyünk hozzád egy mexikói késdobálóból bérel szakadt bogára Malibuba, Beülünk egy rohadt kávézóba, veszek neked egy kávét 10 dollárért, és megbeszéljük, amit kell, mert ez egy biznisz, nem pedig kupleráj. Az egész kibaszott üzletelés így ment, és elég hamar tudatosult bennem, hogy az amerikai piac, az amerikai gondolkodás, az amerikai mentalitás, az amerikai filozófia, az amerikai méretek, pénzek és perspektívák köszönő viszonyban sincsenek a magyarral. Három hónap alatt agyonnyomott engem ez a felismerés. Nagy lett a kabát. Ez a szomorú helyzet. Egy szép betegséggel és egy kiadós depresszióval tértem haza. Fél évig kiserítem az utcára, míg a redőnt sem húztam fel, csak kuksoltam otthon az újságíróktól rettegve. Bár ez a mostani ügyem objektíve sokkal súlyosabb és megrázóbb, pánikbetegségnek és depressziónak szerencsére nyoma sincs. Furcsa, érdekes, meglepő, hogy ez könnyebben kezelem. Talán ez a szar akkor kellően megedzett, ki tudja. Valahogy akkor is kisütött a nap, és fél évvel később sikerült újra talpra állnom. Májka Metzennek a mai napig két-háromszáz darab hercegruha van a gardrobjában Malibuban, a saját szememmel láttam őket, külön szekrényem van nála, és a mai napig is hordja őket. Látom a díjkiosztókon, hogy az én ingemben, az én zakomban, az én cucaimban jelenik meg. Ettől kurvára büszkének érzem magam. Megcsináltam életem legkomolyabb referencia anyagát, és együtt dolgoztam egy hollywoodi stárral. Ez még akkor is komoly siker, ha nem lett belőle pénzben mérhető hasznom, mert ezt Magyarországon rajtam kívül ma nem csinálta meg senki. Február 14-e. Óriási örömünnep. Ágynemű csere. Kettő hónap után végre lecserélték az ágynemünket. Két teljes hónapig rohadtunk ugyanabban az ágyneműben. A BV ajándéka Valentin napra. <gül> Ez itt nem Amerika...